І заїхали. «Ти ж хотіти направо?» «Направо. А після право є ліво. Ти що, не знаєш, де Карпати?» «Але ж правда. Звідки ти можеш знати? Не менше полку женуть на нас. Наше щастя!» – додав я після паузи. На розвилці за мостом стояв солдат, який лише спостерігав, як машини, Одна за одною повертали направо. Відлі, прямо! штовхнув я ліктем під бік колишнього піхотинця, коли до регулювальника залишалося метрів десять, і міцніше притис до живота трофейного ППШ. І коли ми зрозуміли, що нам це таке вдалося, і вже коли проїхали. Перше за Вишнівцем село і в'їхали у наступне, то вже мала бути Горенка, і ніхто за нами не гнався, я нарешті зняв з коліна автомата і пхнув на задню сідушку. Щастить, як утопленим, бовкнув з пересердя, а віліса треба втопити, бо ж тих архаровців таке мусять коли скинутися. Шкода, річок великих нема близько. А Карпати як? – подав голос Віллі. Які там Карпати? Тож утопія. Поміркуй сам, кордом нам тепер не перескочити ніяк. Ну, нехай навіть, а далі? Нас чехи чи мадяри зразу і видадуть. Розумієте, капут ферштейндук? «Зао мал-мал, Віллі, зао мал-мал. Побачимо. Може, то тільки початок. Але машину залишимо у Крем'янці, і то десь на видному місці, під тим їхнім райкомом. Або ні, бо чим пізніше її знайдуть, тим для нас краще», – розмірковував я в голос. «Попри гору Бону, лісом, через Крем'янецькі гори – ми підемо на білу криницю і далі на стіжок. День пересидемо десь у лісі, а завтра вже будемо у шумських лісах. Такий, Віллі, у мене план. Що скажеш? О, мій Боже, знову ліс, застагнавши кинув німецькою колишній піхотинець. І я чи не вперше зрозумів його з першого разу без перепитування. «Ти останній, поки ще живий», – знову почав було він калічити російською. «Не си, я знаю сорок способів виживання. Трохи побудемо у шумських лісах, далі перейдемо у Суразькі. У війну я там бував, і ті краї знаю достатня. Тим більше, у мене тут ще є деякі справи. А ти знаєш, що у мене буде син?» Я хотів було похвалитися ще й цим, але встиг проказати це лише подумки, наче отче наш. І був радий, що не бопнув зайвого, а раптом ще й не буде, а ближче до осені подамося до Чорного моря, кинув я замість цього. До Чорного? Здивувався колишній піхотинець. Повір, що до Чорного – Краще, ніж до білого. Рвонимо на Одесу по моїх колишніх слідах. Я знаю місце недалеко від Проскурова, де товарняки на підйомі пригальмовують. Вони будуть ловити мене тут, а ми будемо там. До речі, все забуваю тебе, Вільні, запитати. Ти женитися, не думаєш? Ну, там. «У Баварії в тебе жінка є?» «Як то?» Уже ні. Давно, я думаю», – не відриваючи погляду від нічної дороги, сказав він. Ця плутана відповідь колишнього піхотинця мене цілком влаштувала. «А хочеш женитися тут?» «У мене є одна ідея». «Женитися?» – меланхолійно перепитав Віллі. Мабуть, полинувши думками кудись дуже далеко звідси.